Не зараз, не в цей момент випробування сьомим колом пекла. Людей змінюють не ситуації, людей змінюють інші люди. Він знав, що він на перехресті світів, де змінюються людські долі. Чому краса, якщо вона вираз досконалости творця, завдає такого болю? чому так тяжко зближатися з нею, чому краса обпікає. У 1936 році він, гадаючи, що вже достатньо дізнався про атом любови, зустрів прообраз його майбутнього, розщеплення і того ефекту вибуху, який може статися, коли його справді розкласти на елементарні частки. Три роки сповнені пристрасті, якої він раніше ніколи не знав, він провів з донькою професора літератури з Берклі Джин Тетлок. Цей вибух опалив його і покалічив. І він зранений розстався із Джин, гадав, що розстався. Щотижня, щомісяця він відчував, як пристрасть живе в ньому. Вони знову і знову поверталися одне до одного на ніч, на день, на годину. Це було як хвороба, як яма, з якої неможливо вибратися. Він оселився ранчо у Нью-Мексико. Там був добрий клімат, аби підлікувати туберкульоз, який виявили в нього. Перепочинок від пристрасті він віднаходив у науці та вже був готовий повірити, що випадок джин, аномалія в його біографії, викликана одним із тих випадкових блукаючих факторів у Всесвіті, які часом провокують найнезбагненніші чудеса, коли зустрів Кітті Гаррісон. І що з того, що вона була одружена? Що з того, що й чоловік був йому майже другом. Це було щось тільки між ними. Іскра, блискавка, пробій діелектрика, який поєднує два ізольованих середовища. Їм потрібно було бути разом, бо йшлося про життя і смерть, про щось більше, ніж просто Привабленість одне одним, йшлося про можливість зробити ще один крок на зустріч тій притягальній силі, фундаментальній силі буття, яка оточувала Роберта зосібіч у всіх проявах у всьому сущому. Вони провели три місяці у нього ранчо Кітті сказала йому, що в них буде дитина. І далі все почало нагадувати історію, яку міг би йому розказати його батько, але яка не повинна була статися із ним сином. Це мало нагадувало те, що повинно було статися з ним. Вони одружилися, і він відчув, що світ науки безпечніший, повніше описує його почуття аніж те, що відбувалося між ним і Джин, ним і Кітті, ним і рештою жінок. Йому видавалося, що відповідь на таємницю атомного ядра сховано там, у світі на двох, у хвилинах на двох. Але загадка тягнулася далі і далі, і він намагався не помічати, як позаду нього сілися на сінини бурі, яку доведеться колись пожинати. Чому саме на таких жінок, на жінок, схожих на розщеплення атома, йому щастило найбільше? Що Господь хотів сказати йому цим? Всі його любовні історії нагадували одну Ланцюгову реакцію, яка що більше він намагався зупинити її, то сильніше розгоралася.